وقال ربكم ادعوني استجب لكم ju falënderoj quoft Allahu Azza wa Jell vetëm atë e lavdërojm vetëm atij i përkushtohemi në adhurime vetëm atë dëshmojmë se është i vetmi i adhuruar dhe vetëm atij i përkushtohemi me të gjitha adhurimet dhe përkushtimet tona Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahut Azzehual. Ai është i vetëm dhe absolut në çdo aspekt, i pakrahasueshëm. Dëshmojmë se Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Sellem është i dërguari i Allahut Azzehual, të cilin Allahu Subhanuhu Teala e dërgoi me fe të plotë, me udhëzim të drejtë dhe të qartë, për të qenë udhërrëfyes për krijesat deri në ditën e gjykimit. Ai është mësuesi mi i mir, Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Sellem. Istë çmullim i mirë që na tregon se si duhet adhuruar Allahu Azza wa Jael dhe si duhet të jetuar jeta në kënaisinë e Tij. E pra, ai është dërguari i Allahut subhanahu wa taala dhe ne dëshmojmë se jemi pasues të Tij dhe shpresojmë në Allahun subhanahu wa taala që të na bëj pasues të denjë të traditës së Tij dhe të na ringjall në flamurin e Tij ditën e gjykimit. Flamurin e hamdit, të lavdërimit Allahut Azza wa Jael. Nuk ka dyshim se kjo fe fillesat e saj i ka pasur të vështira, përshkaj që të shumëta. Kjofe filloi në luginat e mekes, në të lugina të shkreta, në të shkretëtir, të nëzheht, të mbushur plot padituri mes një populli i cili ishte kretësishti paditur, apo si shqohen ndryshe analfabet, që nuk dinte as të shkruan të të ledzon të dhe njëzë dhe që dinin të shkruan i dhe të ledzonin dhe që kishën një farë kulture dhe një hurie ishtë shumë të pakët në mes të të populli. Pra, kë ishtë një populli pa ditur, imbushur me pa dreci, idujtari, me vese, dhe problemet të shumë të shoqerore, në të cilat, një personi vetëm ishte e famundur që të ndryshon të diqka. Ja pra, mes kësa i shoqerie, doli Muhamedi sallallahu rejësallem, urit në kushte shumë të vështira, urit si e tim, madje a i lindi dhe babai i tij kishte vdekur pra lind i ietim dhe u bë i ietim edhe nga nëna pra duke i vdekur dhe nëna e tij në një moshë shumë të vogël dhe ai u rrit në kushte shumë të vështira në luginat e Mekës ky person rritej mes kësaj ignorance të thellë dhe kësaj i dhujtaria të popullit të tij megjithatë Allahu subhanahu wa taala e ruajti atë dhe u përkujdes për këtë njeri të zgjedhur sepse ai do të bëhej udhëhec i botës haydut bëh Profeti i mi i madh që ka parë më njëherë njerëzimi, ai do të sillte një sheria të mrekullueshëm, dhe të gjitha këto Allah subhanahu wa taala do t'i ambonsonte ja pikërisht atë njeriu i cili nuk kish dije, nuk kish detyri dhe u rit mes një populli të paditur. Për ta bërë këtë një argument të qartë për, gjith, për ta, të gjithë, për gjithata, të cilët do të vinë në këtë botë dhe do të kërkohet që të pasojnë rrugën e Zotit. Subhanuhu wa taala. Qëto pra Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dheni moshën 40 vjeçare, nuk ishte profet dhe as nuk e dinte se ç'ishte profecia, ç'ishte libri, çfarë ishte imani. Sigurisht e thot Allahu Azza wa Jall, pra nuk e dihej se kush ishte libri dhe kush ishte imani, por se kjo është një mëshirë nga Anajon thot Allahu subhanuhu teala. E pra, pas 40 vjetësh, kur ai veçohej vazhdimisht në shpellën Hira, që ta adhuronte Allahun Azza wa Jall së njëtë vetëm, i distancuar nga shoqëria e tij, e mbushur plot padritsi Muhamedi sallallahu alei ve sellem, ti profeti i zgjedhur, i zbrit shpatullja, i zbrit shpatullja nga Allahu Azza wa Jell, dhe padoshim që çështja më e rëndësishme për të cilën zbriti kjo shpatullje ishte pastrimi i besimit të Allahut Azza wa Jell dhe sjellja e tij ndër njerëz me formën më të plot të saktë dhe të pastër. Pra sjellja e tauhidit, e njësimit Allahut Azza wa Jell. E pra prandaj u dërguam Muhamedit sallallahu alei ve sellem. U dërguajë që njerëzit të dëshmojnë la ilaha illa allah, nuk ka ta dhruar tjetër veç Allahut azzeh u x. Tepërisht për këtë do të flasim në këtë emision, pra për shehadetin, pra për tehlilin, për fjalën la ilaha illa allah muhammedur rasulullah. Që fjalë është fjala më e rëndësishme. Është fjala për të cilën u krijuan qielli dhe toka, u zbritën librat, u dërguan profetët U lidhur xihadi, lufta në rrugën e Zotit, që ta adhuron vetë vetëm një Zot i si vetëm, sikurse e thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, unë jam urdhëruar që të luftoj me njerëzit derisa ata të bindhen dhe të nështrohen në udhërimin e Allahut Azzehualek si nje i vetëm. Fra urdhrova të përpiqem dhe të përhap këtë fjalë, ashtu sikurse urdhëron Allahu Azzehualek, në mënyrë që njerëzit vetë të adhurojnë vetëm një Zot të vetëm, duke mos u shqetëruar aty askund në adhyrim. Padoshim, që kjo fjalë nuk është thjesht dhe vetëm një fjalë që thuhet. Nëse do të ishte e tillë i pari që do ta fasonte profetin sallallahu alejhi dhe sellem do të ishte Xhxhaiiti Abu Talibi, i cili e mbështeti dhe e mbrojti dhe qëndroi me Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem si malet. Megjithatë, kjo nuk ishte vetëm një fjalë. Nëse do të ishte vetëm një fjalë, edhe populli i tij do ta pranonin dhe do ta shoqëronin atë fjalë. Por kjo është një fjalë që përmban kushtet e saj dhe ka veprat me të cilat ajo shprehet dhe të cilat e vërtetojnë vërtëtsin apo sinceritetin asaj fjallet të thanë. Përndaj është të nevojshme që ne të qëndrojmë dhe të meditojmë rreth kuftimeve të kësaj fjallet dhe qka ajo përësupëzon për i punve të do mosdoshme. Për të shimë që kjo fjallë është fjallë a me rëndësishme dhe është pikërisht dëshmia me të cilë njëriu hynë në besim, pra njëriu pranon dhe hynë në islam. Kjo fjallë ka dobitë shumëta. Ka dobi të shumta të cilat janë shprehur në ajete të Kur'anit dhe në hadithe të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo fjalë, para duke filluar të rendis dobite kësaj fiale, kjo fjalë është ajo që quhet al-hurwatu l-wuthqa. Fasil na ka përmendur Allahu Azza wa Jall në ajete të Kur'anit kur thotë, kjo fjalë është al-hurwatu l-wuthqa, është lidhja më e fortë që kemi me Allahun Azza wa Jall. Lidhje që nëse ka pas pasaj, ke për të qenë për të lumturve në dynjë ahiret. Për të shpëtuarve pra tyre që fituan është do të mirë dhe shpëtuan nga është do e keqe. Dhe nëse i e privuar nga kjo lidhje e fort me Allahun Azzajogjel, atë herje prej të dështuarve dhe duhet përpikjesh që kja kërkosh Allahut Azzajogjel që dhe të japë. Pra, thotë Allahus përnu ta alën në këta jetë kurëanor, pra i që mëhon dhe e refuzon të aghutin dhe beson Allahun Azzajogjel si një të vetëm. Pra, e refuzon të aghutin, kush është të aghuti? Të ag Pra, Taguti është çdo gjë e cila adhurohet veç Allahut Azzehual Xel, përveç Allahut Subhanu Teala, qoftë në drejtim të bindjes, ndaj tyre, për ndaj tyre të adhuruarve, qoftë në drejtim të pasimit, të rrugës ligjish e porosive të tyre, qoftë në drejtim të përkushtimit dhe dedikimit të adhurimeve të shumta. Për të gjitha adhurimet, bindja e plot, në nxëhrimin dhe pasimin i dedikohen vetëm Allahut Azzehual Xel dhe Sheriatit dhe ligjve të ti. Tij. Pra, askush nuk duhet adhuruar veç se Zoti subhanahu wa ta'ala. Përveç se nuk ka ligj tjetër veç se ligji i Zotit xhe leshanuhu, dhe vetëm ai ligj duhet zbatuar dhe duhet vënë në jetë. Askush nuk duhet pasohet përveç se profetit të Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe, dhe shpalljes Allahu ta zezojel. Pra kjo është ummi e kufrimit të tagut, pra iqim mohon çdo tagut në të gjitha ato aspekte që folëm dhe beson në Allahun azza wa jall dhe beson në Allahun subhanahu wa ta'ala faqed istamsafa bil urwati l wufqa ay esht kapur fort pra pas lidhjes fort l'infisama lha atila kur nuk ka për tu shqitur dhe allah subhanahu taala esh dgjues dhe gjithdijshum kjo fjal pra shahadeti esht ajo qe quhet el ahd pra esht premtimi te cilin allah subhanahu taala ka permendur ne ajet kuranor kur thot pra ata kur se si nuk mund te bëjn shefae te bëjn ndërmjetësim ditë ne gjykimin te para ta qe duan dhe as nuk mund te përfitojn prej ndërmjetësimit nga ata të cilët i duan vetëm nëse kanë marrë premtimin tek Allahu. Illa man ittakhadha 'inda ar-Rahmani 'ahda. Pra vetë ai që ka marrë tek ar-Rahmani, Allahu subhanahu wa taala i m'shirshmi, ka marrë premtim. Pra kush është premtimi? Ësht fjala la ilaha illa Allah Muhammadur al Rasulullah. Pra vetëm ata të cilët kanë njohur Zotin xheleshanu dhe janë distancuar nga shirku, kufri, mohimi i Zotit subhanahu wa taala në të gjitha aspektet që përmendën më sipër, vetëm ata e shpresoin se mund të ndërmjetsohet për ta në ditë në gjukimit dhe mund të ata të ndërmjetsojnë për të tjerët. Gjithashtu, kjo fjal është kelimet të takua, pra është fjala e takuas, e dhevot shmëris. Fjala La Ilaha Illallah, Muhammed e Rasulullah, është fjala e dhevot shmëris. Dhe është pikërisht kjo fjal me të cilën Allah s.a.a. u akërkoj dhe i detyroj dhe u avurisit dhe tyrë profetet e ti dhe shokve, shokve dhe ti, radiallahu anhum. Kuqallahu subhanahu wa ta'ala në ajë Kur'anore, për Allahu subhanahu wa ta'ala i detyroi dhe i ngarkoi ata me fjalën e devotshmërisë, kelimet at-taqwa, pra i ngarkoi me realizimin e shahadetit, pra me realizimin e kësaj fjale të devotshmërisë, që është fjala la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, pra dëshmia se nuk ka zot tjetër të adhuruar me të vërtetë me të drejtëve çallahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguari i Allahut azza wa jall. E pra, ata ishin njerëzit që subhata si ta allah subhanahu wa taala wa kanu ahqa biha wa ahliha raish vërtet të meritueshëm që ta menin ngarkimin dhe ta realizonin këtë fjalë dhe vërtet ata ja dhan hakun kësaj fiale dhe jetuan sipas asaj dhe luftuan dhe punuan në këtë jetë për të përhapur këtë fjalë prandaj ajo ka ardhur deri tek ne e falënderimi i takon vetëm allahut azza wa xal ze zoti qoftë i kënaqur nga sahabët e profetit e tij dhe elarçoft në grada profetin e tij të dashur muhammedin sallallahu alaihi ve sellem Kjo fjalë është al-kalimatu at-tayyibah, është fjala e mirë, për të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an se ajo vazhdimisht ka për të dhënë frytet e saj në jetën e kësaj dynjaje, por padyshim dhe në ahiret pas vdekjes frytet e saj do jen të jenë të mrekullueshme, të përshtatshme dhe asnjëherë nuk do të ketë fund. Frytet e kësaj fiale do të jenë lumturi për punuesit e si saj, për ata që jetuan sipas saj. Thot Allahu azza wa jall duke treguar se kjo është fjala e mirë al-kalimatu at-tayyibah. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala A nuk e ke parë, thot Allahu subhanahu wa taala se si Allahu azza wa jalla i jep një shembull për t'treguar fjalën e mirë, pra, për t'treguar frytet dhe gjurmën që lë fjala e mirë. Dhe Allahu subhanahu wa taala e shjaron këtë shembull duke thënë kash-shajaratin tayyibatin, ashtu si këthën, një si pemë e mirë, e cila i jep frutat e saj në në çdo çast me lejin e Allahut azza wa jall. Pra ky fjalë e mirë është fjala e teuhidit, është fjala la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah, megjithëse ajo presuponon vetë na ngarkon prej detyrave dhe, dhe punëve që duhet kryhen. Pra kjo fjalë e ka thutur Allahu subhanahu wa taala keni matu tayyibah fi'ala mir, e cila do si të thotë ajo pema e mirë, që është mbjell në një tokë të mirë i ka lëshuar rrënjë thellë në tokë dhe kështu është fjala e teuhidit, e cila ka dhënë vend dhe ka dhënë rrënjë të thella në zemrat dhe shpirtat e besimtarëve dhe besimtareve. Dhe pastaj ajo vazhdon të forcohet trungu i saj dhe të dalin frutat e saj. Në çdo çast, duke filluar me fjalët e mira, me punën e dashur për Allahun Subhanuhu Teala dhe në krailsitë e tij, punë të cilat bën me sinqeritet dhe konform porosive të Allahut Azzehual, dhe këto frute janë të mrekullueshme për ata që i punojnë, sepse ata do jen të jenë të lumtur në dynja dhe do jen të jenë të shpëtuar dhe të lumtur në Ahiret, ku do fitojnë për të fitojnë përjetësi pran Allahut Azzehual. Fjala la ilahe illallah është grada më e lartë e niveleve të imanit, sepse sikurse dihet, imani ka 70 e kusur nivele dhe grada më e lartë e nivelit 1000 e imanit është shahadeti la ilaha illa allah sigurisë ka ardhur kjo në hadith profetit sallallahu alejhi wasallam transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi thotë profeti sallallahu alejhi wasallam imani është 70 e disa deg dhe nëndeg dhe nivele niveli 1000 e saj është realizimi i la ilaha illa allah dhe grada më e ulët e saj ose më pakta më pakti nivel është largimi i një pengese apo diçka që dëmton kalimtarët nga rruga. Se këtë ta bësh sigurisht për hir të Allahut azza wa xal. Qala la ilaha illallah, hamdulllah rasulullah është shkak i hyrjes në xhenet dhe shpëtimit nga zjari. Ajete të të këtë janë të shumta dhe hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam janë të shumta dhe të shumta që tregojnë se vërtet kjo fjalë është shkak për hyrjen në xhenet dhe shpëtimin nga zjari. Ai që thot la ilaha illallah hamdulllah me sinqeritet nga zemra e tij pam sinjeritet i cili kërkon ta zbatosh pavesh në jetën e të fjalës të hetor sipas saj ai ka përtyrën e xhenet. Ne ka thënë profeti sallallahu alejhi vesellem se Allahu azza wajel e ka bur haram nga ziari atë që thot la ilaha illa allah mukhlishan min qalbi. Atë që thot la ilaha illa allah me sinjeritet nga zemra e tij, për nuk ka përtafutur në ziar Allahu azza wajel atë që analizon këtë fjalë me të gjitha atë çka ajo presupon për punve dhe veprave. Ky fjalë, nëse thuhet, Sigurisht e ka ardhur në hadithe të profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Nëse thuhet gjatë ditës dhe përsëritet shumë herë, ajo vlen sikur ti të kesh liruar 10 robër dhe është shpëtim dhe ruajtje nga kurset e shetanit mallkuar, sepse profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: Men qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika leh, la, lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli shai'in qadir. Sa zyete herë pra këtë fjalë, pra këtë këtë formulim Ai do të jetë mbrojtje për të nga shejtani mallkuar gjatë gjithë ditës derisa të ngryset. Dhe do të konsiderohet sikur ai ka liruar Hit Robër. Pa kyën vërtet një sevap, një shpërblim shumë i madh i kësaj fiale, të cilën sigurisht duhet ta shoqërojmë me vepra dhe me fjalë të cilat e shoqërojnë ose tregojnë sinqeritetin e kësaj fiale. Ka hadithe të shumta të cilat ndoshta nuk është e mundur që të përmendim shumë për tyrën në këtë emision të shkurtër rreth kësaj fiale. Por vërtet ky fjalë është një fjalë shumë e madhe. E cila, sikurse e tham, nuk është thjesht vetë një fjalë që duhet thuhet e përsëritet, porse është një fjalë e cila duhet të dalë nga zemra dhe duhet ta vërtetojnë fjalët dhe punën tona. Po, ose në të kundërt, ajo nuk është një fjalë që është thënë me sinqeritet, por është thjesht një fjalë që thuhet kalimthi dhe nuk jetohet sipas saj. Pasi dishim, që nuk është e mjaftueshme, që dikush vetëm të thotë la ilaha illallah muhammedur rasulullah dhe e të konsiderohet e, i shpëtuar apo të shpesoj shpëblimit e këllaho a zërgjel dhe shpëtimin nga zjarë i gjehenemit. Pa dëshim që kjo fjalë ka kushtet e saj dhe ditaret i kam përmbledhur të kushte në më disa pikat të cilat të t'i përmandim në vijim. E pra ndër kushtet e fjalës la ilahe illallah, Muhammed e Rasulullah, është dituria, el ilmu. Kushti i parë është dituria. Pra dituria e plotë, rrëz kuptimit e kësaj fjale dhe q Qëu fjalë përbohet nga dy pjesë. Përbëhet nga mohimi dhe nga pohimi. Një pjesë mohuese dhe një pjesë pohuese. Pra fillimisht ne themi la ilaha illa allah. La ilaha, pran nuka ta adhuruar tjetër me merit. Ktu ne mohojm mundësinë e adhurimit të dikujt tjetër veç Allahut subhanu tale. Pra fillimisht duhet të bëjm mohimin dhe në lutjimit vetëdishëm se çfarë është adhurimi në fund fundit. Duhet të mohojm adhurimin e gjithçkaje tjetër veç Allahut subhanu tale. Po pra, çfarë është adhurimi? Adhurim jam të gjitha ato fjallë dhe vepra që i dozotis ponotale dhe është i kënaqër me to dhe i ka shpjeguar në përmjetë profetve dhe shpaljes. Pra të gjitha ato vepra në përmjetë të cilave ne afrojme të këzoti, duke filluar në falja, lutja, agjerimi, kurbani, haji, e tjerë e tjerë të gjitha lojët e adhurimeve dhe gjitha lojët e përkushtimeve në përmjetë të cilave ne kërkojmë afrimin të këzoti Gjeleshanu, Të gjitha këto nuk duhet i dedikohen askujt vetë se Allahu Subhanu Teala. Pra fillimisht ne e mohojm dhe nuk pranojm që ti dedikojm adhurime askujt tjetër vetë se Zoti xhëlal. Pjesa e parë është mohimi i adhurimit për çdo gjën tjetër. La ilahe illallahu nuk ka të adhuruar me merit, illallahu. Dhe pohimi pra pjesa e dytë vetë se për Allahun të gjitha adhurimeve. E pranojmë ti me të vetdishëm. Ather ne pyesim dhe themi, a është i ditur Ai i cili thot la ilahe illa allah muhammedur rasulullah ze isura durim di kujtër veç Allahu subhanahu teala. A është i ditur për kuptimin e kësaj fjale? Ai i cili pretendon ose dëshmon se adhuron vetëm Allahun subhanahu teala dhe nuk adhuron asgjë tjetër veç ti dhe pastaj shkon tek varret dhe u lutet atyre që janë në to ose kërkon mbështetjen tek kë një profet apo tek melajket apo tek xhindet apo tek profetët apo tek kush do qoft tjetër veç Allahu subhanahu teala. Padojm kënuaj ka kuptuar të fjalë. Dhe ai duhet të sqaruar dhe duhet të mësuar në mënyrë që të kthehet dhe vërtet të hyjë në Islam tërësisht dhe plotësisht, ashtu siç urësoni të Allahut subhanahu wa taala. Pa kushti parë është deturia. Ti je i ditur rreth kuptimeve të kësaj fiale, ti je i ditur se cilat janë adhurimet, çfarë quhet adhurim dhe kujt duhet t'i dedikohesh me këto adhurime. Pra duhet muslimani dhe muslimania, duhet çdo njeri që ta mësoj kuptimin e kësaj fiale sepse vetëm në këtë mënyrë ai ka për të hyrë në fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe të vijojë në të. Kushti i dytë është el-yaqin, është siguria e plotë. Pra el-yaqinu është el-ilmut tam, pra dituria e plotë dhe siguria e plotë rreth vërtetësisë së kësaj fjale. Pra kur themi la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, të gjitha vërimet janë vetëm për Allahun, pra nuk ka ta dhëruar tjetër me merit veç Allahut azza wa jall. Dhe se Muhamedi është profeti i Allahut subhanahu wa taala, do të kemi siguri të plotë në këtë fakt. Dhe kjo do të na bëjë që ne ta pranojmë pa dyshim dhe me dyshje. Sa siguria është e kundërta, pra e dyshimi dhe më dyshjes. Nuk do të kemi më dyshje dhe dyshime që vetëm Allahu mund ta radhë duat adhurohet. Dhe se Muhamedi është profeti i ti. tij. Kjo tregon se ne duhet të, të pranojmë të gjitha ato që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të pranojmë të gjitha urdhrat e tij. Ne duhet të pranojmë dhe të jemi të sigurt që vërtet ato janë për Allahut azza wa jall ende duhet që të nënshtrohemi sipas tyre. A kjo është el-yakīn dhe nuk pranon asnjë lloj dyshimi. Ai që ka sadopak dyshim në këtë dëshmi, ai e ka cënuar të dëshmi dhe është në rrezik. Është në rrezik, imani i ti, tij është në rrezik islami i ti. tij. Së treti është el-ihlasu, sinqeriteti, i cili do të thënë është e kundërta e dyfaqësisë, e sufajcisë, hipokrizis dhe i duitarisë. Pra, duhet jemi të sinqertë në të fjalë Duke pastruar të gjitha punët tona vetëm për Allahun Subhanuhu Teala. Pra duhet të pastrojmë punën tona nga sofajësia, nga hipokrizia, vëzhdo që e kryejm çdo adhurim që e përkushtojmë, me ta bën vetëm për kërkuar kënaqësinë Allahut Azza wa Jell dhe jo për interesat e kësaj dynjaje apo për shkaqe të tjera. Pra ky është ihlasi. Kursi tjetër është sidku. As-sidku el-munafili l-kidhb, çiltersia, vërtetësia e cila është kundër ta, e kundërta e gënjeshtrës. Pra nëse themi të fjalë Ne duhet ta themi dhe të jemi të vërtetë në atë që themi. Fjalët që ne i themi me gojë duhet të jenë shprehse të atyre që ne i ndiejmë në zemër. Pra, fjalët duhet të jenë zëdhënsi i asaj që ne ndiejmë në zemrat tona. Dhe nuk duhet të flasim gjëra të cilat nuk i ndiejmë në zemër. Pra, es-sidku është cilërtësia, vërtetësia në këtë fjalë. Kur themi la ilaha illallah, nuk ka ta dhurat jetë veç Allahut, atëherë le ta vërtetojmë këtë me veprat tona dhe jo të thjesht me një fjalë e cila në fakt nuk tregon atë që rëndën në zemër. Pra të mos e lidhim zemrën me dikë tjetër veç Allahut subhanu teala. Ne ta adhurojmë dikë tjetër veç ti nëpërmjet adhurojmeve që duhet dedikuar vetë Allahut subhanu teala. Në kur themi që Muhamediur Resulullah Ahmedi është dërguar i Allahut subhanu teala, atëherë duhet që ne, pasoj jün, ti, ne më që të pasojmë Muhamedin sallallahu alejhi dhe sellem. Duhet vetëm ai të jetë shembulli ynë dhe ai duhet të jetë udhërrëfyesi ynë vetëm nëpërmjet i ne mësojmë rrugën që çon tek Zoti subhanu teala. Dhe sipas ligjit dhe porositëve të tij ne jetojmë dhe përkushtohemi. Kjo pra është Muhammedun Resulullah pjesa e dytë e kësaj fjale, pra as-sidku. Kjo është domvërtësia në, në këtë fjalë. Kushti tjetër është el-muhabbeh, pra dashuria për të fjalën dhe për të gjithë ata që pajisen dhe jetojnë sipas kësaj fjale. Pra ne duhet të duam këtë fjalë dhe gjithçka që ajo propozon. Duhet të duam të gjithë ata që nënshtrohen kësaj fjale me dashuri të plotë dhe duhet t'i mbështesim dhe ti mbështesim dhe ti jemi miq dhe të afërm të tyre dhe ndihmues të tyre. Pra kjo është el-muhabbah, dashuria për të fjalë dhe urrëtia për të kundërtën e saj. Pra dom dashuria shprehet jo vetëm duke dashur ata që duan të fjalë dhe jetojnë së si bashku, por edhe duke urrëtuar ata të cilët e luftojnë të fjalë dhe luftojnë ata që jetojnë sipas kësaj fiale. Kursti tjetër është el-qabul, për ta pranuar të fjalë me gjithçka që ajo propozon, ta pranojmë zemrën tonë, ta pranojmë fjalën me, me dëshminë tonë dhe ta pranojmë edhe përmjet veprave tona dhe është dhe kushti tjetër pra al-inqijad që është së bashku me qabulën al-inqijad pra në nshërimin sipas asaj që presupon kjo fjalë, duke mësuar të punojmë sipas ligjit të Allahut subhanuhu teala sipas sheriautit që presupon kjo fjalë dhe të jetosh jetën sipas shenjës Allahut azza wa xel. Kjo pra ishin disa nga kushtet e kësaj fiale që ka përmendur dietarët. Allahu subhanahu teala të na mësojë që të jetojmë sipas kësaj fiale dhe të na mësojë që Ju ftojmë dhe të tjerët në këtë fjalë mënyrë në mënyrën më të mirë të mundshme. Qëndroni edhe në pjesën e dytë të këtij misioni për një shtjellim diçka më shumë të kësaj fiale. Ello sallallahu supra taala, ju fal gjunafet ona, ju mulohet meta tona, Allah ju shpëlboj më të mirë. Wa qala rabbukum <tutim> ud'uni astajib lakum. Alhamdulillah. U salatu u salamu ala Rasulillah. Hamdullillah, kjo ishte fjala La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dhe kjo qëhet tehlil. Pra kjo është a e kjohet e tehlilu. Të pra njësim i Allahu tazë dhe o gjell duke dëshmuar një shmërin e ti. Dhe punën si pasaj. Pasukur se thamë, kjo fjall është vërtetin fjallë shumë e rëndësishme. Shpërbimet e sa janë të shumëta në dy nja dhe në akiret. Madje është kusht i do mëzdoshë në përpran Dëshmia para njësimit Allahut subhanahu wa taala dhe largimit nga idhujtaria, sepse çdo punë që të kryejmë dhe të dedikojmë Allahut azza wa xal. Çdo punë të madhash që fshin ato bamirësi apo punë të mira që në sytë e njerëzve janë të mira, nëse nuk paraprihen nga dëshmia e kësaj fiale, gjithçka është e pavlefshme tek Allahu subhanahu wa taala dhe ai nuk vlen tek Allahu azza wa xal ditën e gjykimit. Me xhenet nuk ka për të hyrë vetëse ai që ka dëshmuar me sinqeritet Këtë dëshmi, pra la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Sa nuk ka për të hyrë këtu me në xhenet nga ky popull pas Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, askush në xhenet nëse nuk ka pranuar të dëshmij dhe nuk ka pranuar dhe nuk ka denjuar të nanshtrohet sipas ligjit që detyron këtë fjalë dhe urdhëron këtë fjalë. Pra, është e domosdoshme që të pranojnë punët, dëshmia e shahadetit pra e kësaj fiale, sikurç sot thotë Allahu subhanallahu te në ajet kuranore para të shpallur ty dhe atyre që kanë kaluar para tej jo oj dërguar se nëse ti bën i dhujtari la in ashrakta pra nëse cënon dëshminë la ilaha illa allah do të shkatërohen të gjitha do të prishin la haba tanna amaluk pra do të zhvleftohen dhe do jen të jenë pavlefsh të pavlefshëm të kallahum ta të gjitha punët tua dhe kjo për të qenë prit të shkatëruarve ja kjo që kur ska për të ndodhur për profetin sallallahu alajhi wasallam por allah azza wajal kërkon që të na tregojë se sa e rëndësishme është kjo fjalë dhe sa e rezikshme është të njëmi i saj. Kështu pra, kjo fjalë kërkohet që të jemi të veddishëm për atë që themi, të kuptojë mirë se qëfar do të thot ajo, dhe të nështrohemi si pasaj dhe të jetojmë si pasasaj që ajo presubazohen për i punve dhe urderohen për i punve dhe e, ligjeve të saj. Kështu pra, një pyjtë i që shtrohat, dikush që thotë la ilahenullahi Muhammedun Rasulullah, dhe nuk nështrohe dhe nuk e pranon kë dhe nuk nënshtrohet punojë sipas ligjeve të saj dhe e refuzon ligjin e Zotit Xheleshanu dhe nuk i nënshtrohet dhe nuk pason Muhamedit sallallahu alejhi ve selle nuk kryen asnjë punë të cilën e presupon kjo fjal atëra mund të shpresojnë njëri i till në falën e Allahut Azza wa Xjel në xhenetin e ati por duhem që jo kjo fjal do të jetë një fjalë e cila thuhet me vetdije me dije të plotë duke përcaktuar të gjitha kushtet e saj ose po në të kundër ajo nuk do të vlejë thanosit të saj vetëse asa ka dëshiruar Allahu subhanahu wa taala ose hiç fare prandaj ai ka cenouar dhe ka rrënuar nga themeli i këtij fjala ai nuk vlen tek Allahu azza wa jall prandaj vëzëri dhe motra është detyrë që ta johim të, të fjalë mirë dhe të punojmë sipas saj la ilaha illa allah nuk ka ta dhëruar të, të tjetër me merit veç Allahu subhanahu wa ta taala vetëm ai është krijuesi vetëm ai është furnizuesi i ai që për kujdeset për ne në dynjën dhe në ahiret prandaj vetëm ai meriton që ti dedikohesh ti përkushtohesh me adhurimet e tua. Adhurimet janë të gjitha fjalët e punë që i ka përcaktuar Zoti si të tilla, të cilat pra i ka përsaktuar si adhurime dhe me to kërkohet vetëm gjnaësia Allahut Azza wa Xel. Pra çdo fjalë punë që është adhurim, duke filluar nga namazi, lutjet, përkushtimet, përgjërimi, kërkimi ndihmës dhe nevojës, pra kërkimi i zgjidhjes, kërkimi të mirave apo largimit të qëndijave, me ushtrime me të gjitha llojet e punëve, qofshin ato me fjalë apo me vepra apo me zemër, të gjitha këto që janë adhurime për të gjitha duhet t'i dedikohen vetëm se Allahu subhanahu wa taala dhe dëshmia Muhamedi Rasulullah presupozon që ai të jetë i vetmi shembull që ne duhet ta ndjekim dhe duhet që të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala sipas porosive të tij. Ai është i vetmi që ne e marrim si udhërrëfyesin tonë, suneti dhe traditën e tij duhet të pasojmë, porositë e tij duhet t'i zbatojmë dhe ligjit që ai solli ndër njerëz duhet t'i nënshtrohemi dhe sipas atij duhet jetojm. Pra kjo është fjala la ilahe illallah muhammedur rasulullah, tertë cil në solli Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Vërtet kjo fjalë urrënjos thellë në zemrat e tyre që e pranuan dhe punuan sipas saj. Zuri vend tamam si ajo bimë ajo pema e mirë e cila z rënë të thella në tokën e mirë dhe pastaj nxjerr frutët e saj nga të cilat përfitojnë jo vetëm ata që veprojnë por edhe gjithkusht që jeton në atë shoqëri ku jetojnë këta njerëz. Në shoqëri ku jetohet sipas fjalës la ilahe illallah muhammedur rasulullah i vetmi adhuruar është Allahu Azza wa Jall. Askush nuk mund bëhet Zot, të cilin duhet i porulen dhe shërbejnë të gjithë, vetëm se Allahu Subhanu Teala. Kurse gjithë të tjerët janë krijesa, kanë detyrime ndaj Zotit Xhaleshanu dhe kanë detyrime që dhe nda njeri të ndaj njëri tjetrit të sillen mirë, ose në të kundër nuk e kanë plotosur dëshminë e shahadethit. Në shoqëri të till, të gjithë plotsojnë hakun Allahu Subhanu Teala. Do të nisur nga adhurimet, ata e kanë frikë Zotit Xhaleshano e adhurojnë atë me frikë respekt. Me madhërim adhurojnë atë duke shpresuar shpërbimin e tij, dhe jo duke shpresuar shpërbimin e krijesave apo famën ndërta. E adhurojnë Allahun Subhanu Teala dhe jetojnë sipas porosive të tij, dhe qëndrojnë brenda kufive të tij sepse ata e duan Allahun Azza wa Jall. Duan shpërbimin në dynjë ah dhe në ahiret, prandaj ata janë të mirë me Allahun Subhanu Teala në adhurimet që i përkryejnë dhe janë përkushtojnë atij, janë të mirë dhe me njerëzit pado ke ruetur kufijt dhe duke dhën hakun çdo kujt, një shoqëri e tillë funksionon ai rregulli që ka thënë profeti sallallahu alejhi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhīhi mā yuhibbu li nafsihi. Dukabesuar plotësisht para nuk e pra ka realizuar la ilaha illallah Muhammadur rasulullah plotësisht vetë ai i cili do për vllain e vet atë që do dhe për veten e tij. Pra në këtë shoqëri sigurisht do të jetë një jetë e këndshme, një jetë në paqe të plotë në mirësi dhe mbarësi, për dushim që do të këtë dhe gjunafe, do të këtë dhe ndoshta për dretësi, por të gjitha këto, mbullohen nga mirësia e kësa e fjale, mbullohen nga begatia e që zbretë Allah s.a. nga qilë dhe nga toka, sepse Allah s.a. ka thënë, si kur banorët e qyteteve dhe vendeve, thëtë, të besonin, amenuat të kao, pra të besonin dhe të ishin me takua të devotshëm. E fjale e devotshëmërisë është la ilahe në Allah, Muhammad Fjala e imanit, pra a e mënu, fjala e imanit e besimit është la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Nësa ata do të besonin sinqerisht, me besimin e plotësuar me të gjitha kushtet e nevojshme. Do të ishten të devotshëm duke zbatuar urdhëresat dhe duke lënë ndalesat, atëherë sigurisht që kjo do të ishte pergëzim i mirë për ta sepse fetahna alei barakatim minas samai wal ard. Habna tur barikete e qiellit dhe të tokës dhe ata do të jetojnë një jetë këndshme. En sallallahu alaihi ve sellem të ramësoj dhe të, të navëzoj që tjetojmë se pas sajë fjale, të forcoj atë në zemratona, që ajo të lëshoj rëjnë thellë, dhe frytët e sajtë jenë të, të mira në dunja dhe në akiret. Allah e shërbëlef më të mira, subhanëk Allahum e bihamdik, e shëdojnë la ilaha illa ant, estafruke vë atu vë i lejkë. Wa kala rabbukum u du'uni, estajib lakum,